Amma ba'd fa inna asqa al-hadith kitabullah wa akhir al-hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa shara al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Mashal muslimin ikhwani wa akhwati Bapa-bapa, ibu-ibu saudara-saudari ku rahimani wa rahmakumullah pertama-tama mailah kita senantiasa Memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan limpahan nikmat, Hidayah Serta pertolongannya Kita masih dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam majlis yang mulia ini Di dalam salah satu rumah rumah Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan langkah kita ke tempat ini Sebagai pemberat amal timbangan kita Di hari kiamat kelak Ya Qudsiyya, Wahwati Rahimani Warahmatullah. Kita semuanya telah mengetahui apa yang menimpa kaum Muslimin di dunia ini: keterpurukan, kehinaan dan penjajahan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam oleh orang-orang kafir dari segala bentuk agama mereka. Kita semuanya tentunya menginginkan akan kembalinya kejayaan Islam. Kita semuanya mencita-citakan untuk kaum muslimin mulia, jaya, menang di atas muka bumi ini. Namun permasalahannya bagaimana kita meraih kejayaan, kemuliaan, kemenangan di atas muka bumi ini. Banyak pendapat dari manusia Tentang bagaimana meraih kejayaan tersebut Ada sebagian kaum Muslimin mengatakan Kita meraih kejayaan umat Dengan kita berpolitik Dengan kita masuk ke politik Ke parlemen dan seterusnya Masur Muslimin rahimani wa rahmukumullah Namun Kenyataan Namun fakta telah menjelaskan kalau mereka masih memiliki mata hati mereka akan tahu bahwasannya usaha mereka kerja keras mereka itu telah gagal di mana-mana. Walakin Nahum layakilun akan tapi mereka tidak menyadari atau pura-pura tidak menyadarinya. Kita masih ingat bagaimana kejadian di negeri kaum muslimin Mesir ketika terjadinya kudeta terhadap presiden Hosni Mubarak kemudian setelah dijatuhkan kemudian mereka yang mengatakan dirinya sebagai ikhwan muslimin mereka telah mengangkat salah satu tokoh mereka menjadi pimpinan tertinggi di negeri tersebut mereka telah meraih apa yang mereka inginkan untuk meraih kekuasaan. Namun apa yang telah terjadi? Apakah setelah mereka telah mendudukkan salah satu tokoh mereka ke puncak tertinggi parlemen. Islam menjadi jaya. Apakah setelah itu kaum muslimin menang terhadap orang-orang kafir. Namun kita telah mengetahui sejarah kita telah mengetahui fakta yang sebenarnya bagaimana kerusakan lebih parah dibandingkan sebelumnya dijatuhkan lagi tokoh mereka terjadi lagi pertumpahan darah ini menunjukkan salah satu contoh kegagalan meraih kejayaan lewat kancah politik dan ini bukan satu-satunya kita lihat sebelumnya di Aljazair ketika mereka telah meraih banyak suara mereka menang di pemilu Apa yang terjadi? Pertumpahan darah Bukan kejayaan umat Itu kalau di luar sana Bagaimana dengan di negeri kita? Kalau kita lihat pada saat sekarang ini Mereka lebih banyak mencoreng nama Islam Daripada memperbaiki Daripada memenangkan Islam Berapa banyak yang mereka Tersandung sapi Sehingga mereka satu persatu berguguran ini mungkin masih belum seberapa namun mereka lebih parah dari itu bagaimana mereka melegalkan segala cara untuk meraih kemenangan melegalkan kesyirikan membolehkan kebidahan, membolehkan bersangkongkol dengan orang kafir memasukkan calak-calak mereka dari orang kafir dari orang yang na'udzubillah min dalik yang justru memusuhi Islam dan kaum muslimin. Namun inilah kaidah orang-orang Yahudi yang mereka pegang erat, yaitu al-gayatubariru al-wasilah, yaitu tujuan menghalalkan segala cara. Yang ini merupakan kaidahnya, prinsipnya orang-orang Yahudi. Allah swt mengkisahkan tentang ucapan orang-orang Yahudi. Wahid kata taifat min ahli alkitab aminu billadhi anzila ala aladin amanu wajhan nhar wa akhirahu la alhumyariun ingatlah ketika sekelompok dari alkitab orang-orang Yahudi mengatakan berimanlah kalian sebagaimana orang-orang yang beriman pada waktu siang hari namun pada waktu petang hari kalian kufur sekarang masuk ke parlemen, ya, ikuti, ya, comberan di sana, masuk ke dalam lumpur di sana. Yang penting nanti keluarnya apa? Ah, ha? tentunya orang yang berakal, namanya, ya, kalau mungkin di siwar atau di siwar di sana ada lumpur lapindo. Orang yang berjubah putih seperti saya sini, ya, ketika masuk ke lumpur tersebut, Naudzubillahin dahlik, apakah bisa bersih? Naudzubillah itu lah, ya. Sebetulnya kalau mereka mau berpikir dengan mata hati Mereka membuka mata mereka lebar-lebar Mereka tahu bahwasannya cara menggapai kejayaan umat dengan berpolitik Itu sudah gagal total Kemudian yang kedua Sebagian mereka mengatakan kita meraih kejayaan dengan memajukan politik atau dengan memajukan perekonomian. Padahal kalau kita lihat sejarah para sahabat Rasul SAW, dahulu, ketika mereka berjihad berperang, sebagian mereka tidak memiliki perbekalan, kurang perekonomiannya, namun mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah perang Tabuk, sebagian para sahabat bukan berbekal nasi, bukan berbekal roti, bukan berbekal buah-buahan namun bekalnya biji kurma biji kurma cuma untuk mereka hisap saja inilah para sahabat rasul saya salam, namun mereka dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan ekonomi yang maju Bahkan rasul sendiri bersabda fa wallahi mal fakru aksha alaikum demi Allah, bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian walakin aksha Antu bisallamu dunya kama busitat alaman kana qablakum namun justru yang aku khawatirkan dibentangkannya dunia dimajukannya ekonomi kalian sebagaimana tadi dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian fatana fasuha kama tanafasuha fatuhlikuhum kama fatuhlikukum kama alakatuhum sehingga dunia yang kemelapan ini membinasakan kalian Sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan dengan dunia tersebut Ini sekali lagi membuktikan bukan itu meraih kejayaan umat Ada pula pendapat yang mengatakan kita meraih kejayaan umat Dengan kita memperbanyak ya, Melihat kepada fikul wakil ya, Meneliti bagaimana makar-makar orang-orang kafir Ya, setiap hari beri koran, setiap hari lihat internet bagaimana kegiatan Amerika, bagaimana kegiatan ya, Israel dan seterusnya, ya. terus memonitor kegiatan-kegiatan orang kafir tersebut. Lupa dengan Al-Quran, lupa dengan Sunnah Rasul S.A.W. Lupa untuk belajar ilmu agama yang dipelajari makar-makar orang, orang kafir. Ya. Padahal Allah telah berfirman, intas biro, watataku. La yadhurrukum kaiduhum syai'ah. Jika kalian bersabar, kalian bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin makar-makar orang kafir itu mencelakakan kalian. Maka bukan itu cara menggapai kejayaan umat. Kalau ada yang mengatakan mungkin kaum muslimin masih minoritas. Kita katakan itu bukan solusi. Karena Allah mengatakan, ingat perang Hunain. Wahyamahunen itak jabatkum kasratukum dalam turni angkum syiah. Ingatlah pada waktu perang Hunen, ketika kalian merasa eh, hebat, kalian merasa menang dengan jumlah kalian yang banyak. Namun kata Allah dalam turni angkum syiah, hal itu mayoritas jumlah yang banyak bukan jaminan atas kemenangan kejayaan. Wakah minfiatin kalilatin galabat fiatan kasiratan bi idnillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit menghancurkan, mengalahkan jumlah yang yang banyak. Berarti itu bukan solusi. Lalu apa solusi? Apa jalan untuk mengantaskan kehinaan dari umat? Apa jalan menuju kejayaan umat? Tentunya kita yakin. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW telah menjelaskan segala-galanya. Kalau masalah buang hajat saja dijelaskan dengan secara detail-detailnya. Apalagi yang berkaitan dengan kejayaan umat. Apalagi yang berkaitan dengan masalah bagaimana menggapai kemuliaan umat. Kemenangan umat. Masa muslimin rahimani wa rahimu Kalau kita, kita lihat di dalam Al-Quran. Dan juga sejarah Rasulullah SAW. Bahwasanya kemenangan umat. Kejayaan umat akan diperoleh lewat at -tauhid. Lewat beribadah hanya kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa min qablihim wa la yumakkinanalahum dinahum alladhina dartaddu la wa la yubadilannakum khawfim amna ya'budunani la yushrikunani bi Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh apa janji Allah tersebut? Layas takhlifan nam fil ardi. Allah akan menjadikan kalian, Wai kaum musimin, Sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian, diantaranya para sahabat Rasulullah SAW, Menjadi khalifah pemimpin di atas muka bumi ini. Kemudian janji Allah yang kedua, Wa la yumakinana lahum dinahum allah diltadolahum. Allah akan mengokohkan agama Yang Allah ridai bagi mereka Kemudian yang ketiga Allah akan merubah ketakutan dengan keamanan Ini yang kita inginkan Kita ingin kaum muslimin menjadi jaya Memimpin dunia ini Kita menginginkan dunia kita pegang Kita menginginkan ya, dunia ada di genggaman kaum muslimin Kemudian juga kita menginginkan agama Islam menjadi agama yang Ya, paling atas di atas muka bumi ini seperti yang Allah firmankan, wala' di arsalah bil huda wadil hak liudhirau ala jinikulli walau kali hal kafirun. Jialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan menunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkan di atas semua agama. Itu yang kita inginkan dan cara menuju kepada hal itu adalah kembali kepada aqih. Allah mengatakan. Janji itu akan Allah tepati kalau kamu muslimin iyyak budunani beribadah hanya kepadaku saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan inilah yang telah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Rasul sallallahu di kota Mekah Sebagian kaum muslimin dijajah, ditindas namun Rasul tetap tegar di atas dakwah kepada tauhid. Rasulullah SAW masih bersabar Karena beliau tahu Lewat wahyu Allah SWT Inilah satu-satunya jalan menuju kepada Kemenangan kepada kejayaan umat Tidak tergesa-gesa Tidak mengambil inisiatif sendiri Tidak mengambil pendapat manusia Yang jauh dari wahyu Allah SWT Bahkan pada waktu itu Rasul ditawari Untuk menjadi pemimpin penguasa orang Arab di kota Mekah, seandainya Rasul saya salam punya pemikiran seperti orang orang sekarang ini yang ingin berpolitik dan sebagainya, tak apa apa langsung diambil. Nanti akan kita rubah. Namun sekali lagi itu bukan jalannya Rasul saw. Namun mereka tidak kembali kepada sejarah Rasul saw. Seandainya pendapat bahwasanya kekuasaan itu akan, ayah, bisa memindahkan kekuasaan umat maka Rasul pertama kali akan apa? mencontohkan namun sekali lagi, itu bukan jalan yang benar itu bukan jalan menuju kepada kejayaan umat namun Rasul bersabar berdakwa kepada Tauhid, berdakwa kepada akidah yang benar menanamkan akidah yang sebenarnya kepada kepada umat sehingga setelah Rasul hijrah ke kota Madinah maka dengan mudah berdiri negara Islam di kota Al-Madinah ini menunjukkan bahwasanya jalan yang benar dan jalan yang telah berhasil adalah jalan menuju kepada kejayaan umat lewat atau tauhid. Menanamkan tauhid yang benar kepada kepada umat. Apalagi kalau kita ingat bahwasanya dengan tauhidlah umat akan bisa bersatu. Dengan tauhidlah umat akan bisa bisa jaya. Ini yang harus betul-betul kita yakini meskipun kelihatannya lambat sampai kapan kita berda berdakwah kepada tauhid sampai kapan kita mengajarkan tauhid sampai kita meninggalkan dunia ini karena memang bukanlah ya, hasil yang akan dituntut Allah Subhanahu wa taala namun cara kita dalam meraih kejayaan meraih kemuliaan umat ini kalau tidak sekarang kita mengharapkan anak cucu kita generasi yang akan datang akan meneruskan Tangkat, estafi, dakwat, tawihid. Dan dengan itu pula, insya Allah, dan kita yakini, pasti Islam akan jaya. Kalau kaum muslimin, mau kembali ke ajaran, tawihid yang sebenarnya. Karena memang, Allah mengatakan, Innalaha la yughayru ma biqaumin, hatta yughayru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, Sampai mereka merubah diri mereka. Yang dirubah bukan di atas. Namun yang paling penting adalah yang di bawah. Apalagi kita semuanya telah mengetahui namanya membangun ya rumah gedung dan sebagainya tentunya dari dari bawah Al Imam Nuqai mengatakan man bana betan min saqfihi saqata saqfu ala ra'sihi Barang siapa yang membangun rumah gedung bangunan eh di antaranya membangun bangunan eh kaum muslimin kalau dari atapnya pasti atap itu akan jatuh di atas kepalanya jadi yang sudah kita sampaikan tadi, ketika mereka berpolitik, ingin merubah eh, nasib kaum muslimin, justru mereka yang apa? Yang dirubah. Mereka ingin mewarnai, justru mereka akan diwarnai, itu suatu yang bisa dipastikan. Ini adalah sunnah karena mereka mencari jalan meniti jejak yang tidak pernah diridoi dalam syariat al-Islam. Ataupun tidak diridoi oleh sunnahnya al-Rasul sallallahu alihi wa Maka kau muslimin kalau kita mau menggapai kejayaan umat maka wajib untuk kita menyerahkan semua bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah yang merupakan eh, jejaknya jalannya metodenya para nabi dan para rasul alaihi wassalam Apapun yang dikatakan oleh manusia, maka kita tidak perlu kita pedulikan. Yang penting kita mengikuti Jalannya Nabi dan para rasul yang telah Allah gambarkan dalam banyak ayat ayat Al-Qur'an bagaimana mereka telah selalu Menfokuskan dakwah kepada tauhid, tauhid al-uluhiyah, mengibadahi Allah semata tidak ada sekutu baginya. Wa laqad ba'atsna fi kulli rasulan an i'budu Allah wa astanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka berdakwah untuk anik budullah sembahlah Allah saja dan tinggalkanlah segala sesembahan selain Allah سبحانه و تعالى. Dan ini sekali lagi yang wajib untuk terus kita perjuangkan dakwah kepada atau hid sampai akhir hayat kita. Kemudian yang kedua, masal muslimin rahimahni warahmukumullah Allah سبحانه و تعالى dan juga Rasul saya sallam telah menjelaskan kepada kita di antara jalan untuk meraih kejayaan umat jalan untuk menggapai kemuliaan jalan untuk mengentaskan kehinaan dari kaum muslimin yaitu dengan kita kembali kepada agama kita yang sebenarnya kembali kepada ajaran Islam yang murni Islam yang tidak terkotori dengan kesyirikan dengan bid'ahan dan dari segala hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam kembali kita kepada Al-Qur'an Kembali kepada kepada Sunnah Rasulullah SAW yang saihah. Kembali kepada ajaran para salafus saile, para sahabat tabiun dan tabiut tabiin. Rasul SAW telah menjelaskan kepada kita sebab kehinaan ini dan akibat daripada sebab tersebut. Rasul SAW mengatakan idah tabayyatun bilina, wahatun adnab al bakar, waraditun bizarak, watarak tumul cihat. Salat Allah alikum dulan la yanziu ankum hatta tarji'u ilayhinkum apabila kalian wahai kaum muslimin telah berjual beli dengan cara al-inah sejenis riba dan kalian telah tamak kepada pertanian dan peternakan kalian tamak kepada dunia ini mengingatkan kita kepada hadis Rasulullah sallallahu yang lain yaitu rasul pernah bersabda yushiku anta ja'alikum mul'umam kamata ja'al akatu ala kos atiha hampir-hampir kalian kaum muslimin dikepung oleh semua orang-orang kafir sebagaimana orang-orang yang lapar itu mengerumuni mengerumuni hidangan mengelilingi hidangan makanan kemudian kata para sahabat amin killa tin nahnu yaum ya rasulullah Apakah kita pada waktu itu minoritas wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Bal antum yauma idin katsir. Bahkan kalian pada waktu itu mayoritas, banyak." Ya. "Walakinnakum ghusaa ka ghusaa Akan tapi kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Kemudian kata Rasul Walayan "Wa layanzianallahu min suduri adwiikum al-a al-wahabat al-mahabbata minkum." Dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian atau rasa takut dari musuh atau dari hati-hati musuh-musuh kalian atas kalian. Wa laqad dhanallahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan menimpakan, memasukkan kepada hati kalian penyakit al-wahan. Ketika ia tanya, apa itu penyakit wahan? Rasul mengatakan hubbud dunya wa khuriyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Nauzubillah min dalik. Inilah penyebab kehinaan umat ini. Umat ini terhina di antara sebabnya karena mereka tamak kepada dunia. Mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Maka Allah pun menimpakan musibah berupa kehinaan, berupa penjajahan dan keterpurukan. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa taraktum al-jihad." Dan di antara sebab kalian terhina, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu untuk kita cermati di sini. Yang dimaksud dengan jihad ini bukan dengan pedang saja. Namun jihad dengan segala macam dan bentuknya yang telah diajarkan dalam ahli islam. Sebagaimana dikatakan oleh al-imam ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang jihad itu ada empat tingkatannya. Jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Yaitu dengan belajar ilmu agama, dengan mengamalkan ilmu agama. Dengan mendakwah atau berdakwah kepada ilmu agama tersebut dan bersabar. Kemudian yang kedua, jihadu syaitan jihad melawan syaitan, yaitu dengan melawan nafsu syahwat dan cubah dengan apa? Dengan keyakinan dan dengan kesabaran. Kemudian jihad melawan orang kafir dan orang munafik, yaitu dengan alisan, dengan hati, dengan jiwa raga dan dengan harta. Jahidul muzdikina, bi anwalikum wa anfusikum wal sinatikum. Perjialah melawan orang-orang musyrikin dengan lisan kalian, dengan jiwa-jiwa kalian dan dengan harta-harta kalian. Kemudian jihad yang keempat, jihad melawan pelaku kebid'ahan, pelaku kemungkaran yaitu dengan kekuatan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa mengingkari di dalam, di dalam hati. Inilah jihad yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Eh bukan seperti kaum teroris yang mereka hanya menyempitkan jihad dengan dengan pedang saja Jihad ada banyak macamnya Dan tidak akan mungkin orang itu bisa berjihad Mengangkat senjata Kecuali harus melewati dua tahapan jihad Yaitu jihadun nafsi Yaitu jihad melawan diri sendiri Yaitu dengan tadi berilmu Karena dengan ilmulah orang akan tahu Bagaimana jihad yang sebenarnya Kemudian Kata Rasulullah Sallam, Jika kalian telah berjual beli dengan cara riba Kalian telah tamak kepada dunia dan kalian meninggalkan jihad sallallahu alaihi wasallam Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan Allah tidak akan mengentaskan kehinaan tersebut dari diri kalian hatta tarju ila dinikum sampai kalian kembali kepada agama kalian hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kemudian pertanyaan di sini kembali kepada agama yang mana sedangkan kau muslimin sekarang Berbeda-beda Berkelompok-kelompok Bergolong-golongan Berpecah belak Apakah kita Kembali kepada agama tasawuf Apa kembali kepada Agama ilmu kalam Atau ilmu filsafat Kepada Eh pendapat-pendapat si fulan Jawabannya tentu Tentu tidak Namun Hatta tarjuwila dinikum yaitu kembali Kepada Agama Islam seperti yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul Yang telah disabdakan Rasul kepada para sahabat beliau Yaitu Islam yang muni bersih, Malamnya seperti siangnya Sebagaimana yang Rasul telah sabdakan Taraktu fikum am, Taraktukum alal mahajatil al bayda, lailuha kana hariha La yazigu anha illa halik Rawahu Abu Dawud Kata Sallam. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Ini yang dimaksud oleh beliau. Hatta tarjulajinikum. Yaitu kembali kepada agama yang telah diajar. Kalau ada selam, agama Islam yang murni. Yang belum tercampuri oleh ajaran tasawuf. ajaran filsafat. Atau ajaran ajaran yang menyimpang daripada. Wahyu Allah SWT atau sabdanya. Ar-Rasul SAW. Yaitu kembali sekali lagi kepada. Agama yang hak yang berdasarkan Al-Quran Dan sunnah yang sahih Sesuai dengan pemahaman Para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu kembali kepada sabda Rasul Alikum bisunnati Wa sunnatil khulafah ar-rasyidin Al-mahdiyin addu' alaiha bin nawajid Iaitu berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul Sunnahnya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Agama yang diatasnya Rasul dan para sahabat Ma'ana alih washabi ini agama yang bisa menjadikan umat menjadi jaya. Dan inilah yang telah terbukti. Yaitu ketika para sahabat. Mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam yang murni. Islam yang sebenarnya. Yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka meraih kemuliaan. Mereka memegang dunia ini. Ketika Khalifatul Rashid. Umar Bukhattab Rada'anul sebagai Khalifah. Beliau telah menaklukkan dua negara dikuasa. Ini sebetulnya yang perlu untuk mereka contoh. Yaitu bagaimana. Ya, Umar umai berketab bisa menjatuhkan, bisa mengalahkan dua negara kuasa Persia dan Rumawi. Ini menunjukkan bahawasannya Eya inilah perjuangan yang perlu dicontoh. Karena yang pertama memang inilah generasi yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Keru Nasikarni sebaik-baik manusia adalah generasiku. Wasabi kunal awaluna min al muhajir wal ansar waladinat um bi esan. Orang, orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam Dari kalangan muhajin dan al-ansar Dan yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridha kepada mereka Dan mereka beridha kepada Allah SWT Ini mengisyaratkan Kalau kita mau berjuang Sebagaimana perjuangan Para Sahabat Rasul S.A.W. Fain amano bimislama amanto bivakodih tadau. Jika manusia itu beriman sebagaimana imannya kalian kalimah Para Sahabat, mereka akan mendapatkan mendapatkan petunjuk. Kalau mereka berjuang meraih kemuliaan tanpa mengikuti jalannya Para Sahabat, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah. Firman Allah, sabda Rasulullah SAW yang wajib untuk betul-betul kita pegangi. Bahawasanya meraih kejahin umat harus kembali kepada Islam yang murni bersih. Dan itulah yang diucapkan oleh al-imam Malik Rahimullah Ta'ala, imam Jalil Hijrah. Beliau mengatakan, لَنْ يُسْلِحَ آخِرَ حَدِي illa إِلَّا مَأَسْلَحَ أَوْوَلَهَا Tidak akan mungkin memperbaiki akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki umat sebelumnya atau generasi awal umat ini yaitu para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sekali lagi menunjukkan kepada kita jalan meraih kemuliaan dengan kita kembali kepada ajaran Islam yang murni yang pernah diajarkan Rasul kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu di antaranya ajaran at-tauhid ajaran sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang ketiga diantara cara menggapai kejayaan umat kemuliaan umat yaitu dengan al ilmu dengan belajar ilmu agama. Memang kelihatannya suatu yang apa hubungannya dengan kemenangan umat? Namun kita sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah yang beriman kepada Al Quran wajib untuk kita yakini. Umat akan jaya, umat akan diangkat derajatnya kalau umat paham ilmu agamanya. Allah telah berjanji dalam firman-Nya, yarfa'illahul ladina amanu minkum wal utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu agama. Allah juga mengatakan narfa'ud darajatin Kita angkat derajat orang-orang kami kehendaki, kata Imam Malik ai bil ilmi dengan ilmu agama ini. Oleh karena itulah ja'wah salafiyah selalu memotivasi umat Islam untuk terus belajar dan belajar Islam yang sebenarnya Islam. Yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan inilah yang Allah firmankan dan Allah yang paling tahu bagaimana umat bisa meraih kejayaan. Iaitu dengan kita belajar ilmu agama. Apalagi poin yang pertama tauhid. Poin yang kedua tidak akan mungkin bisa kita wujudkan kecuali dengan ahli ilmu. Belajar ilmu agama. Apalagi kalau kita ingat bahwasanya Allah SWT mengangkat derajat para ambiyak dan para rasul Iaitu antaranya dengan ahli ilmu. Dan itu pula yang dikatakan oleh Asyikh Muhammad bin Salihimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, La yakumud din illa bi amrain. Agama Islam tidak akan tegak kecuali dengan al-ilmu. Yang pertama, al-ilmu wal bayan, dan yang kedua, bisayf Islam akan tegak dengan ilmu dan keterangan dan yang kedua dengan pedang dan dengan senjata. Namun kata beliau, al-ilmu sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap dan ilmu sebelum kita beramal. Oleh katulah Selayaknya bagi kita kaum muslimin Kalau kita mau meraih kejayaan umat Kita betul-betul Menelusuri jejak ini Yaitu Talabul Inmi Apalagi sudah kita sampaikan tadi bahwasanya belajar ilmu agama Termasuk bagian jihad di jalan Allah SWT Jihadun nafsi kata Imam Al-Imam Nukaim Rahimullah Di antaranya adalah dengan Kita belajar ilmu agama Seorang sahabat Rasulullah SAW Yang bernama Abu Darda RA, Beliau mengatakan Man ra'a anal ghudwa yal in milaysa bi jihadin fa qanakaqa aqlu wa ra'yu barang siapa yang berpendapat belajar ilmu agama itu bukan termasuk jihad maka telah akal dan telah kurang akal dan kecerdasannya kita yakini belajar ilmu agama bagian daripada jihad di jalan Allah subhanahu wa taala fakanida akan mungkin seorang itu bisa berjihad melawan orang-orang kafir dengan senjata kecuali harus belajar ilmu terlebih dahulu belajar bagaimana Eh berjihad Dan untuk apa kita berjihad Siapa yang boleh untuk kita bunuh Siapa yang berat untuk kita Tumpahkan darahnya Namun ketika Seperti kelompok teroris Ketika mereka tidak mau belajar yang benar Tentang bagaimana jihad yang sebenarnya Maka mereka tidak tahu siapa lawan siapa Siapa kawan Terkadang yang menyelisi mereka Meskipun sama-sama muslim Mereka ya kafirkan Mereka tumpahkan darahnya Naudzubillah Ini semuanya Karena mereka belum melangkah kepada jihadun nafsi kepada jihadun syaitan sehingga mereka pun jatuh ke dalam ya tabdahan kesesatan dan ini pula atau dan ini pula yang dikatakan oleh seorang al-Khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala man abadallaha bighairi ilmin yufsidu aqsal mimma yuslih barang siapa yang beribadah berjihad eh ya, namun tanpa ilmu maka dia lebih banyak merusak daripada Memperbaiki, maka sekali lagi, Masal Mu'simin Rahimahni Warahmatu Allah, kejayaan umat akan bisa kita peroleh di antara dengan jalan kita terus belajar ilmu agama sekali lagi ilmu agama yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang sahih berdasarkan pemahaman yang benar pemahaman para As-Salafu As-Saleh Raajul Taalaanhum. Kemudian yang keempat di antara cara menggapai kejayaan umat yaitu dengan tadi sabar. Dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sabar dalam artian Kita tidak tergesa-gesa Sebelum kita memiliki Kekuatan yang ya, eh, Bisa untuk Menghadapi orang-orang kafir Maka jangan kita Meniakkan jihad Dengan senjata melawan orang kafir Bersabar terlebih dahulu Ingat kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Khabad bin Arad anhu ketika beliau pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ala tad' Allah lana ala tastansiruna Allah wa Rasulullah tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami ya Rasulullah kenapa engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah untuk kami yaitu ketika para sahabat ada yang terbunuh ada yang disiksa oleh kaum musyrikin Quraisy di kota Mekkah para sahabat tidak sabar untuk apa mengangkat senjata melawan orang kafir mereka adalah para pemberani Mereka adalah para pahlawan Mereka siap untuk bertempur Namun apa kata Rasulullah SAW Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian Ada orang yang ya digergaji tubuhnya dua, Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga mengulpas kulitnya Akan tapi hal itu tidak memalingkan mereka dari jalan Allah Mereka tetap tegar Meskipun banyak halangan dari tangan Banyak ujian dan cobaan Walakin nakum ta akan tapi kalian tergesa-gesa. Ini adalah nasihat Rasul S.A.W. kepada para sahabat dan juga kepada kita semuanya Terutama pada zaman ini, yang mana pada zaman sekarang ini kita juga keadaannya lemah, sebagaimana jauh para sahabat lemah, tidak memiliki kekuatan melawan orang kafir, maka Rasul S.A.W. diperintahkan Allah untuk bersabar, tidak boleh mengangkat senjata. Dan kisah ini pula. Telah Rasul sabdakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam ketika keluarnya Yakut Wamajut dua kabilah manusia yang ya, merupakan ya, bisa dikatakan negara adik pada waktu itu yang semua manusia dibinasakan ketika Isa alaihissalam ya mendengar akan hal tersebut Allah perintahkan untuk naik ke atas bukit ini menunjukkan kata para ulama. Bahawasannya ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, tidak ada kewajiban mengangkat senjata melawan orang kafir. Yang hanya bisa dilakukan adalah banyak berdoa kepada Allah. Bersabar. Itu yang dilakukan oleh Nabi Isa AS ketika itu berdoa kepada Allah untuk membinasakan yajud wa majud. Apakah doa ya, saja cukup untuk menghancurkan musuh-musuh ya, agama Allah? kita jawab iya kalau Allah yang betul-betul menghendaki dan kita betul-betul bertauhid betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala buktinya rasul mengatakan ketika Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah dalam sekejap mata dalam waktu yang sangat singkat Allah menghabiskan Ya'juj wa dalam satu malam Allah ala kulli syai'in qodir jangan kita dalam urusan agama terus ya main logika-logika Karena ajin le sabil agama bukan dengan akal, agama dengan wahyu Allah سبحانه وتعالى lewat sabdanya Rasulullah Sallam, lewat firmannya Allah سبحانه وتعالى. Kemudian masuk muslimin, rahimani wa rahmukumullah, bersabar, sebagaimana yang telah Allah firmankan, wajahalna minhum aima ta'iyaduna bi'amrina lama sabaru wakanu bi'ayatina yukinun. Dan kami akan menjadikan diantara mereka Pemimpin-pemimpin imam-imam dalam masalah agama ini. Apa? Sebabnya apa kuncinya? Lama sabaru ketika mereka bersabar. Eh, mereka bersabar menahan diri dari hal-hal yang tidak mampu itu dilakukan. Wa kanu bi ayatina yukinun. Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dan itu yang sudah kita sampaikan tadi. In tasbiru wa tataku la yadrukum kahidum syiah. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin makan-makan musuh Allah akan binasakan, membinasakan kalian. Ini kalau kita masih beriman kepada Al-Quranul-Khiriy. Allah tekankan lagi dalam surat Ali imran ayat yang 125: Bala intas biru watataku wajatukum min faurihim hada yumdikum rabukum bihamsati alafin min al-malaikatimusawimi. Jika kalian bersabar. Bertakwa kepada Allah Kemudian musuh mengepung kalian Allah akan menurunkan bala bantuan Berupa lima ribu mereka Yang diberi tanda oleh Allah SWT Berimankah kita dengan ayat seperti ini Kalau beriman Mari kita laksanakan watataku. Bersabar dahulu Meskipun kelihatannya da'wah Tauhid Tidak bergerak eh, Namun Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan eh, Buktinya banyak kaum muslimin Yang sadar tentang agama yang hak ini Pelan, namun pasti. Insya Allah Kita yakin. Ya. Jangan pernah kita ragu. Inilah jalan satu-satunya yang hak. Faham badal hak ialah dolal. Tidak ada yang setelah kebenaran kecuali kesesatan. Meskipun sekali lagi kelihatannya lambat, namun itu pasti. Karena Allah yang telah berfirman. dan itu yang telah dicontohkan eh, Rasulullah SAW. Ya. Ini sekali lagi menunjukkan bahasanya tidak boleh kita istejal, tergesa-gesa. Sebagaimana kelompok teroris, yang mereka belum punya apa-apa, kaum musim belum punya kekuatan, mahu melawan orang kafir maka akibatnya, lebih banyak merusak daripada memperbaiki ketika mereka tidak bisa melawan orang kafir, yang dijadikan korban, kaum musimin sendiri bagaimana aparat keamanan dibunuh ya padahal apalagi dalam ya? perjalanan menuju kepada masjid Allah Subhanahu SWT, menghalangi orang untuk eh, sujud kepada Allah Subhanahu SWT na'udzubillahimindalib ini semuanya menunjukkan bagaimana jauhnya mereka dari ajaran Allah dan Rasul-Nya saya sallam meskipun mereka merasa yang benar. Dan inilah yang Allah telah firmankan, "Qul hal yunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzi na dhalla fil hayatid dunya wa hum ya'sabuna annahu um yuhsinuna sunnah." Katakanlah Nabi Muhammad, apakah kami akan beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya yaitu mereka yang tersesat dalam kehidupannya di dunia ini namun mereka merasa yang telah berbuat sebaik-baiknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang ayat ini beliau mengatakan ayat ini ditujukan kepada kelompok al-khawarij yang merupakan nenek moyangnya yang merupakan ayah sesepuhnya orang-orang teroris yang ada sekarang ini mereka adalah minal aksarina amala Karena mereka berjiatan, painmu, namun mereka merasa telah berjuang untuk menegakkan agama, padahal mereka berjuang untuk merendahkan agama Allah سبحانه و تعالى. Kemudian masal muslimin rahimani warahmatullah. Di antara atau sebelumnya bersabar bukan berarti diam bermalas-malasan, diam bersantai-santai tidak. Bersabar Allah iringi dengan wata taku bertakwa kepada Allah سبحانه و تعالى dan takwa yang sebenarnya adalah seperti yang didefinisikan oleh Talak bin Habib seorang atadain at beliau mengatakan at adalah antamala ta bi taatillah ala nurin minallah tarju engkau beribadah kepada Allah, pentaatan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Takwa dalam artian kita meninggalkan maksiat kepada Allah di atas caya dari Allah dalam rangka takut adab Allah. Ini takwa yang sebenarnya yang dengannya umat akan menjadi jaya, yang dengannya Allah akan menjaga umat ini dari makar-makar orang-orang kafir. Dan inilah yang juga disabdakan oleh Rasul saya salam, Ehfadillah hayafatka, Ehfadillah tajidutu jahak. Jika engkau menjaga Allah menjaga agama Allah. Yaitu dengan kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, Allah pasti akan menjaga kita. Ini Rasul yang besar, dan pasti. Ya kita yakini. Dan jika kalian menjaga agama Allah, Allah akan selalu ada di hadapanmu. Allah akan selalu menalammu pasti kita yakini kalau kita bertakwa dengan sebenar-benarnya jika kaum muslimin betul-betul bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya pasti Allah akan menolong kaum muslimin in tansurallaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum jika kalian menolong Allah yaitu menolong agama Allah pasti Allah akan menolong kalian wa yatsabbit aqdamakum dan akan mengokohkan langkah-langkah kalian wa kana alaina haqq wa kana haqqan nasrul mu'minin dan wajib bagi kami kata Allah untuk menolong orang-orang mukminin yang betul-betul beramal saleh yang bertauhid beriman dan beramal assaleh. Kita ingat sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari Rasul SAW bersabda, La "Lataku musaah, hatayukoh tilal muslimun al yahud, tidak akan tegah hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi." Fayaktulahumul muslimun dan kaum muslimin akan membunuh orang-orang Yahudi. Kemudian kata Rasulullah, Fayaktabil Yahudi bin Waril Hajari Wasyajar. Lalu ketika mereka dipukul mundur oleh kaum muslimin, mereka lari tunggang langgang, mereka bersembunyi di balik bebatuan, di balik pepohonan. Kemudian Allah swt Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah menjadikan bebatuan dan pepohonan bisa berbicara. Kemudian bebatuan dan pepohonan berbicara, ya Abdullah, ya Muslim, wahai Abdullah, wahai Muslim. Ini menunjukkan kata para ulama bahasanya yang akan membantai orang-orang Yahudi. Yang akan ya, membunuh orang-orang Yahudi Membunuh orang Yahudi Adalah Abdullah yang sebenarnya Yaitu mereka-mereka yang bertawahid Yang mereka beribadah hanya kepada Allah Yang membunuh orang Yahudi Adalah orang Muslim yang hakiki Sampai bebatuan dan pepohon mengatakan Ya Abdullah, Ya Muslim Ta'al Wahid Abdullah, Ya Muslim Ta'al Kemarilah Yahudi Ini ada orang Yahudi Di belakangku Maka bunulah dia kalau kita mau menjadi seperti itu maka tidak ada jalan lain kecuali bertauhid kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Taqwallah azza wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan solusi dari segala bentuk problematika kehidupannya dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak, tidak sangat sangka wa may yattaqillah yaj'al lahu amran yusra dan barang siapa bertakwa kepada Allah Allah akan memudahkan segala urusannya dengan takwa Allah kaum muslimin akan meraih kejayaan kita ingat Masal musimin rahimahani warahmatullah kejadian perang Uhud pada waktu itu kaum muslimin sudah menang Rasul saw berwasiat ya, nasihat menasehati mewasiati para, pemasuk, para pasukan pemanah yang ada di bukit Ar-Rumah dekat gunung Uhud untuk mereka tetap ya, tinggal di bukit tersebut tidak boleh melakukan apapun kecuali dengan perintah dari Rasul saw tidak boleh ya, menyerang orang kafir Eh atau mengambil goni sampai ada perintah dari Rasulullah Sallam. Ketika pasukan orang orang miskin sudah dipukul mundur oleh kaum muslimin, mereka melihat di sana banyak goni harta rampasan perang, maka mereka pun turun lupa dengan wasiatnya Rasul Sallam. Apa yang terjadi? Panglima kaum miskin pada waktu itu, yaitu Khalid bin Walid, eh ya, pada waktu masih musyk. Beliau pun eh, mun, eh, mengambil jalan pintas untuk memukul pasukan tersebut dari arah belakang, maka mereka pun eh, hancur sampai-sampai Rasul S.A.W. Eh, belum uran, belum uran darah. Kata para ulama ini merupakan darah. Semua takdir Allah ada hikmahnya. Di antaranya kita mengambil ibrah dari perang Uhud tersebut. Satu kemasyhatan kepada Rasul menghancurkan pasukan Muslimin yang sudah menang pada waktu itu. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini. Berapa kemaksiatan yang ada di tengah kaum muslimin? Bukan hanya kemaksiatan, Kesyirikan yang merupakan ya, inna syirik ala dunmun Menyebar di mana-mana. Bagaimana mungkin kaum muslimin akan bisa meraih kejayaan. Maka kalau kita mau meraih kejayaan, tinggalkan syirik, tinggalkan kebitahan, tinggalkan kemaksiatan kepada Allah SWT. Pasti kita yakini, intan surullaha yang surkum wa isabit akdamakum. Dan yang terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, yaitu, kalau kita mau menjadi jaya, tinggalkan tasabbuh dengan orang kafir. Tinggalkan menyerupai orang-orang kafir dalam segala bidang kehidupan ini. Di antaranya masalah akidah. Jangan berakidah sebagaimana akidahnya orang kafir. Rasul mengatakan, "Man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Namun sangat disayangkan Berapa banyak di antara kaum Muslimin yang tak dengan orang kafir, apalagi dalam masalah al-akidah. Orang kreson mereka punya akidah apa? Nabi Isa menyatu dengan Allah سبحانه و تعالى. Sebagian kaum Muslimin mengatakan para wali bersatu dengan Allah سبحانه و تعالى wujud terwujud. Tak dengan orang-orang al-quffah. Orang-orang kreson mereka punya Perayaan kelahiran Nabi Isa. Kaum muslimin juga punya apa? Perayaan maulud Nabi SAW. Wasam tasyabuh dengan orang kafir. Orang kreson mereka beribadah di gereja. Dengan nyanyian dan musik dan alat-alat musik. Sebagai kaum muslimin beribadah kepada Allah di masjid. Namun apa? Dengan juga alat-alat musik yang tidak pernah diajarkan oleh Ar Rasul SAW orang-orang ya, kafir mereka beribadah dengan berdansa sebagian kaum muslimin juga seperti itu naudzubillah minzalik maka bagaimana mungkin kita meraih kejayaan kalau kita masih mengekor kepada orang-orang kafir naudzubillah minzalik oleh katulah itulah masa muslimin rahimani wa sungguh benar apa yang dikatakan oleh asy Abdul Malik Ramadhani beliau mengatakan wa tasabbuh bihim ya menyerupai orang-orang Yahudi orang-orang kafir hadak asbab nihayati bilad al-andalus sebab utama jatuhnya negara Islam yang terakhir pada waktu itu ikhli ka pada waktu itu yaitu andal negeri andalus ya sampai titik ini masih tangan orang kafir itu sebab utamanya adalah tasabbuh dengan orang-orang kafir kalau kita mau menjadi umat yang jaya jangan mengekor kepada orang kafir namun faqul syadu bi anna muslimun harus kita punya jati diri, harus punya kita apa? eh kepribadian yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dari penjajahan orang orang kafir dan semoga Allah سبحانه و تعالى memberikan taufik dan hidayah kepada kaum muslimin untuk mereka kembali kepada tauhid, kembali kepada Islam yang murni, kembali untuk bertakwa kepada Allah, kembali ke jalan Allah dan sunnahnya Rasul saya salam sesuai dengan pemahaman para asalafussaleh as radlallahu anhum. Wallahu taala alam.